Схожа на чотиригранну замкову вежу. Мандрика Гонорова називає її обсерваторією. Азуриними вечорами він любить мощуватись у її єдиній кімнаті, амо на майданчику перед нею і дивитися у трубу на небо. А вдень зазвичай приймає людей у великій кімнаті. Люди приїжджають не тільки з навколишніх, а й з віддалених сіл, а часом із інших воєводств. Буває, декого доправляють із форманок на ношах. Дітей зносять на руках. Тож мандрика змушений прокидатися на світанку, щоб до прибуття пацієнтів встигнути і водою облитися, і гирі потягати, і кілька кіл навколо двору босими ногами накрутити. Каже, костоправ повинен бути здоровим і міцним. Не згірш за борця-силача. Іноді, зазвичай улітку, коли черги на подвір'ї зменшуються, мандрика вкладає все найнеобхідніше у валізу, замикає хату і вирушає в дорогу. Левко обійшов разом із ним усі села навколо холма, побував у замості Любліній Білостоці, а Володаві, Красноставі, Ковалі, Володимирі, Сарнах добирались в Мандрівні, Костоправи навіть до Кракова, Луцька і Рівного. Та де й дуже любив ці подорожі? І Левко полюбив. Левко не знав, чи вчився пан Мандрика на лікаря. Чи має якийсь папірець на право займатися такою практикою? Той ніколи не згадував про офіційну медичну науку. А от про діда, який колись був костоправом при Яблучинському чоловічому монастирі, не раз розповідав. Казав, то дуже-дуже давня традиція, коли у святих обителях не тільки грішні душі зцілювали, а й тіло підрихтовували. Бо куди ж бідним людям було ще йти, як не до монастиря? Зітхав, що от уже понад 35 років на світі прожив, а сина так і не завів, а тримашко був передати родовий спадок. Але чому немає ні жінки, ні дітей? Чи хоч пробував колись створити сім'ю, навіть не натякав. Левко здогадувався. Когось тодей мандрика усе-таки кохає. Дуже кохає. Бо ніколи в жодному місті чи селі, де вони побували, не заводив жодної інтрижки. Не ходив наліво але чомусь тримає він своє кохання у суворій таємниці. Іноді ввечері чувся легенький стукіт у вікно. Та де зривався як ошпарений, ніби тільки чекав того знаку. Хутко заглядав у люстарку на стіні, пригладжував борідку і вибігав у двір. Кілька хвилин від Ганко долинало якесь шарудіння і шепотіння. Левко намагався зловити хоча б голос, а раптом він його знає. І так, і сяк прилаштовувався біля вікна, навіть вухо до шибки прикладав. Але так нічого жодного разу й не почув. А мандрика повертався до кімнати і казав ніби між іншим. «А що воно там на небі робиться? Чи всі зірки на місці?» «Піди на Левку в обсерваторію та подивися». Левко одягався і піднімався на вежу. Теплої пори іноді ночував там. Виходячи з будинку, Пильно роздивлявся навколо. Чи не промайне чиясь постать, чи не освітить місяць обличчя нічної гості. Цікаво, яка вона, ота таємнича та деєва жінка. Але вона ніби в повітрі розчинялася. Якось не втримався. А чого вона тільки вечорами приходить? Хто? Жінка. Жінка? Ота, що у вікно стукає. А, ота, що у вікно. Ну, коли хоче, тоді приходить, Станув плечем мандрика. А як її звати? Цікаві варварі носа відірвали. Подумає ще катаємниця, хмикнув Левко. Мабуть, вона вас дуже любить, то повинна й жити разом з вами. Усі жінки хочуть вийти заміж за того, кого люблять. Усі, кажеш. А вона не як усі, і нікому нічого не винна, отака От жінка. То вона що, заміжня? «От я тобі усе й виклав». Справжній чоловік ніколи не розповідає про те, що стосується тільки його і його жінки. Навіть її імені не називає, якщо вона цього не бажає. А якщо чоловік бажає, хіба він у всьому повинен поступатись? Затям, хлопче, жінку неможливо перемогти. Якщо чоловік розумний і не хоче її втратити то він навіть пробувати цього не буде. Левко згадав про вишеньку. Йому так хотілось з кимось про неї поговорити? Та то якби тоді тільки запитав, якби тільки натякнув, він би розказав, а чому б і ні. Але звідки мандриці знати, про кого думає Левко, коли сидить у його обсерваторії біля телескопа і дивиться на небо? А якщо він іще й отак вважає, дивний цей мандрика? Дивний то дивний, але й дива робить. Не даремно ж до нього стільки людей з усіх усюд добирається. І з самого ранечку вже черга біля канку. Буває, що людину вносить до кімнати на ношах, а виходить вона вже своїми ногами. Мандрика її хребти вправляє, і переламані кістки складає, і защемлені нерви визволяє, і всілякі мазі та настоянки для розтирання у нього завжди є. І він ніколи не скаржиться на вдому. Для кожного у нього знайдеться добре слово. Кожного вміє підтримати жартом або приповідкою. Якось розповів Левковий про лікаря, який жив у Парижі ще в сімнадцятому столітті і лікував людей,